Ну і в чому ж завинив цей містер Ікс? Мовчанка. Неначе я сказав якусь непристойність. І знову ці оцінюючі погляди.